slova svatého evangelia podle Marka. Přistoupil Ježíš, jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a sledoval, že jim dobře odpověděl. Zeptal se, které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl. První je toto. Slyš Izraelitů, Hospodin, Bůh náš je jediný pán. Miluj hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé tak je toto. Miluj blížního svého jako sám sebe. Většího přikázání na tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správný mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly. A milovat blížního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl, nejsi daleko od Božího království. Potom se bojiš, nikdo otáza neodvážel. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Milí bratři, milí sestry, Ježíšův rozhovor s tím zákoníkem, který jsme před chvílí slyšeli, Nemá podobu konfrontace, ale probíhá docela kolegiálně rozhovor mezi dvěma uče učiteli. Učený rozhovor o Bibli, rabínský rozhovor. Může nás to trochu přimět? když máme v paměti různé scény a situace, když Ježíš mluvil s farizeje, s zákoniky a většinou to bývají hádání, polemické diskusy, kontroverzy. I když evangelijní příběhy jsou jak stylizovaný, nechtějí být, být přímým zápisem rozhovoru. Většinou počítáme s tím, že Ježíš se s těmi svými současníky, s jinými učiteli, tolik nedohodl, jak to tady se zdá v tomto rozhovoru. A určitě Ježíšovým odsouzením předešly různá nápěti, třeba i léčky. A někdy jsou ty scény, které máme v Novém zákoně, jsou i spojeny s různými Ježišovými křiny. Pro evangelistu Matouš je důležitý často ten rozdíl mezi Ježišovým učením a soudovým židovstvím, co vlastně Ježíš chtěl změnit. Matouš považuje Ježišové učení jako nový zákon oproti tomu starému zákonu. To tady, tady v té Markově zprávě potom ani není stopa. Mohlo se ten roz, mohl se ten rozhovor konat přímo tak, jak to tady slyšíme. A rozhodně ta otázka po předním nebo prvním přikázání je běžná, normální otázka v dvoru mezi židovskými rabiny. Proč první přikázání? Řidi, to víme, měli nebo mají dodnes v tohoře 613 předpisů přikázání. Vyslovně přikázání v těch pěti možíšových knihách. A židovský učiteli vždycky se snažili to vysvětlovat nebo zahrnovat, třeba. To učitele Hylela jedno se ptali, jestli nedokáže vysvětlit to celou toru v té krátké době, když člověk může stát na jedné noze. A učitel vážený odpověděl, no, to by se dalo, tak, jak nechcete, aby jednali lidé s vámi, tak nejednejte ani s nimi. To známe, že? Ježíšovou na nahoře. Ovšem tam je to opačně. Tam je to tak jednejte s lidmi, jako byste chtěli, aby oni jednali s vámi. No, nicméně běžná otázka. A Ježíš tady se nevztahuje na žádné filozofické systémy, ale na starý zákon, na Bibli samotnou. A cituje pátom Mojžišovu knihu Šmá Izrael, právě táto modlitba, který zbožní židé dvakrát denně, je jednou ráno a jednou večer recitují. A k tomu ještě přidá přikázání lásky k, lásky k blížnímu. Všimneme si, ovšem, milí bratři, milí sestry, že tady nejde o to, co je nejdůležitější v některých starých před Nadpisech v biblickém vydání se to tam píše hlavní přikázání nebo nejdůležitější. Tady jde o první přikázání a pak ještě to druhé. Pak druhé je toto miluji blížního svého. To druhé má potom ten, to pokračování Ježišová partnera. Druhý učitel ještě k tomu připojil a zdůraznuje, že láska je i důležitější než oběti. Nebo jako bychom my říkali, jako bohos, důležitější než bohoslubajit, je láska k blížnímu. Toto říká on, ten druhý učitel, ale zdá se, že dobře pochopil i Ježíšův výklad. Ježíš souhlasí, nejsi daleko od Božího království. Ovšem, tento výrok, nejsi daleko od Božího království, už tak kolegiálně nezaznívá. Nejsi daleko od Božího království, to je, jako by Ježíš teď chtěl Dá tomu druhému známku. Jakoby Ježíš stál nad zákonem jako hlavní učitel a vydával nový zákon. Jako u Matouše. A také závěr potom se ho už nikdo otázat neodvážil. Ten už pokračuje jiným směrem ne, s Ježíšem to nezůstal u toho přátelského rozhovoru, ale Ježíšov život směroval k konfrontaci, k zápasu, bojo života a smrti. K Ježíšovi paši je už nikdo se už otázat neodvážil. Dělali jiné plány. Tak to je podání evangelisti Marka. Nejsi daleko od Božího království to může slyšet i ten druhý učitel. Jde tady bez pochyby o Ježíšovu učení, jde o Ježíšova slova. O tom, jak Ježíš vykládal zákon. Desatero a láska k blížnímu, to není jenom první přikázání, a to je souhrn přikázání všech. A Ježíšovo učení je zrovna tak, jak to měl podávat ten učitel Hillel. Dá se to říct za tím, co stojí na jedné z noze. Ježíšovo učení není pro univerzitní profesory. Dá se zahrnovat v dvou větách. A to jsme rádi, že? My jsme rádi, když i svým malým dětem už můžeme vykládat to nejdůležitější že ze Ježíšovo učení. A Ježíš také říká, že nechte přijít ke mně, děti, Musíte všichni být jako děti, abyste vešli do Božího království. Tak jsme rádi, že každému dítěti můžeme to vysvětlit tak, že kolik máš prstů, pět a pět, deset prstů a tolik máš Božích přikázání. Tak se 2000 let probíhá to křesťanská katechéze dětem. Že? A když jsou tam v té školce ještě mladší děti, které se teprve námahavě musí učit počítat do deseti, nějak jim to vysvětlit. No ty máš tady jeden pálec a tady jeden pálec. Láska k Bohu a láska k blížímu. Tak jednoduché to je. Ježíšovu učení, není komplikovaný. Je to jednoduché. Ovšem, Není snadný. A to víme. A celý život s těmi deseti prstama a s těmi dvěma palci zápasíme, abychom toto přikázání opravdu splnili. Řidi to dělali tak, že si to pamatovali jedno ráno, jedno večer miluji hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. A jako symbol k tomu dali ten zvyk, že nalepí právě tato slova, nějaké malé kapsuly na čelo a vázali si ty odlitevné texty také na ruce. Hlava a ruka, to k tomu splnění zákonu patří. Tak to jsou naše způsoby učení. Můžeme začínat u děti, ale musíme pokračovat celý život. Nejsme daleko od Božího království, když na tento zákon dbáme. A právě to je ono. Jsme na cestě do Božího království. ještě tam nejsme. A proto má to smysl si každý den svého života připomenout, co je první přikázání. Jistě je důležité i to, co praktikují řidé, se dívat na konkrétní přikázání počítali 613 v Starém zákoně a každý z těch 613 předpisů se vykládat, rostla obrovská literatura kolem toho, co vlastně znamená nepracovat v neděli. Moc důležité přikázání, ale to chce vykládat, vztahovat na moderní způsoby života. Tomu se říká kazuistika. Co budu dělat, když to je ten případ. Pro každý případ, který se můžu stát, mít nějakou dobrou radu. To je židovské učení a i v křesťanství se to praktikuje. To, co jsem říkal na začátku bohoslužby, takové zpitování, svědomí, takové spovědný zrcadlo, když konfrontují svůj vlastní život s konkrétnými situací, když se mám chovat tak a tak, to k tomu patří a čím konkrétnější to přikázání, tím jasnější to pro mě budu, bude, co mám dělat. Toto říkám, že je praxe v židovství i v křesťanství a někdy musím přiznat, trochu závidím bratři a sestry v katolické církvy, že mají tam těch předpisů a mají, mají témat, o kterých budou přemýšlet a budou mluvit za tím, co my můžeme říct. My jsme zásadově, my máme hlavně na prvním místě láska, ale potom v tom provedení to u nás tak skvěle už nemusí vypadat a právě v konkrétní poslušnosti Seláváme. Tak nechci se přimlouvat za kazuistiku, ale za, za tu zásadní otázku, co je priorita a co mám rozhodovat v konkrétní situaci. A to je téma židovského učení a téma křesťanské učení také. Že každý den mám přemýšlet, co je na prvním místě a co není úplně tak důležitý. Dnešní společnost tomu ráda říká hodnoty. Máme každý svůj hodnotový hřebřík. Dáme věci na první, na druhé, na třetí místě. Skutečnost, že jsme tady pohromadě, je asi díky tomu, že bohoslužba u nás je na poměrně vysokém místě, co v našem zboru který tak často sem nechodí, ale určitě jsou to také křesťany, kteří přemýšlí o tom, co je důležité a co je méně důležité, a co je dobré a co je špatné. A my víme, že tyto otázky vedou do konfliktu. A teď nemyslím jenom, do konfliktu s okolním světem, který je bezbožný, nebo ateistický, nebo nevěřící, nebo nemorální. Já myslím, že ty konflikty v našem životě. My chceme to jedno i to druhé. My můžeme to jedno a to druhé, anebo my ani nedokážeme ani to jedno, ani to druhé. A během života se dostáváme do spousta dilemat, do situací které nejsou vyřešitelně, kde obě alternativy jsou špatně. A v tom je to důležité, mít takový kompas, takový přikázání, a když je konkrétní, tak už vím, jak mám se rozhodovat. Mám první a druhou možnost a vyberu mezi nimi. Ale to Ježíšové učení nám Právě toto teďka neříká. Nechce, aby, aby o od Ježíše měli každou podrobnost popsaný, popsanou a vyřešeno a předem uotřeno. Ne, křesťan se musí sám rozhodovat. Jeho cesta není vyšlápaná a dlažděná na každém kroku. A my musíme si najít tu cestu v džungli sami. Ve vlastní odpovědnosti. Neznamená to samotně osamoceni každý sám, ale společně a podle vlastních uvažení a vlastních rozhodnutí. A proto je na prvním místě, Láska. láska k Bohu, láska k blížnímu. Je to jednoduché, nikoliv snadné. Ale je to cesta do Božího království, jak říká Ježíš. Každý musí jít sám a každý musí myslet. Bez toho to nebojde. Možná, že se bojíme, že tady ty rabíny, oni jsou profici, oni četli tisíce knih a jsou si třeba jistí, co je dobré a co je špatně. Hodně dlouho o tom přemýšleli. a my jsme jenom amatéři. Ano, milí bratři, milí sestry, právě to slovo amatér to pěkně vystihuje, protože amatér znamená aspoň v francouzštině milovník. No, my jsme milovníci, máme Milovat a musíme přemýšlet. Je to náročný a je to celoživotní snaha. Není to snadno. Nicméně to podstatně máme. Láska k Bohu a láska k blížnímu, to má být na prvním místě. Jak se ti to jedno k druhému? Láska k Bohu, láska k blížnímu. Někteří lidé v církvi nebo mimo církev domnívají se, že láska k Bohu hlavně spočívá v lásce k blížnímu. Mají pravdu, že bez, láska, bez lásky ta víra v Boha nedává smysl. Ale ani není to tak, že láska k Bohu spočívá v lásce k blížnímu nebo vyčerpává se v tom. I toto třeba má v tomto světě své oprávnění. Humanismus snaha o blaho jiných lidí. Ovšem naše křesťanská víra se v tom nevyčerpává. Mluvíme o tom, že člověk není jenom hodnota. Pro sebe, ale člověk je Boží obraz, je ve vztahu. Bůh ho miluje a miluje každého. Miluje dokonce i mého nepřítele a to mnohem dřív, než já začínám s úspěchem nebo menším úspěchem ho milovat. A dokonce i mě miloval mnohem dřív, než já miluji jeho. Proto láska k Bohu a láska k blížnímu jsou spojení pro nás. Nejsou omezení na nějaký shromažděný, modlit, nějakou modlitbu, nějaký rozjímání. Chtějí se vyjádřit v konkrétní skutcích, jistě. A mají se dívat do situaci. Jsme zase u té kazuistiky o to, že. V jednom případě může být něco správně a důležité, v druhém případě škodlivě. Budeme muset myslet, co je práv, správně v konkrétní situaci. Ale to důležité je v tom, že budeme milovat. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem, srdce rozhoduje, Celou svou duší, to je celým svým životem. A Ježíš k tomu ještě přidá také celé své mysli, rozumem. A celou svou sílou je, v Biblii napsanou, celou intenzitou. Ježíš zkrátka nás chce celý. Nemáme se najít na nějaký koutek, kde budeme křesťany, kde se odreagujeme, ale patříme mu celé. Milovat blížního jako sám sebe. To někteří psychologové radí, radí, že křesťany by to neměli přehánět. Musíš také myslet trošku na sebe tak myslím, že Ježiš to vůbec nemyslel. Ale on věděl, že člověk normálně myslí na sebe. Každý z nás má půl sebe sebezachovit a ta láska blížnému má být zrovna tak samozřejmá, jako když myslíme na sebe. Stejnou samozřejmosti milovat svého blížněho jako sebe. To jsou Ježíšové rady. Nejsi daleko od Božího království. Ale nejde o učení, moudrosti, živlo, živ, životní poradu. Jde o Boží království hlavně. Že to s Ježíšem přichází k nám. A tak tady potkáváme se s Ježíšem nikoliv jenom jako s učitelem, který nás chce instruovat pro křesťanský život, ale Ježíš, s Ježíšem se tady potkáváme i jako s pastorem, s pastířem. Říká nám, nejsi daleko od království boží. To je dobrá zpráva. Jsme na cestě a jsme možná už Velký kus na cestě, anebo možná neúplně daleko, jak jsme si to mysleli. Jsme na cestě. To smíme si to nechat. A máš ještě čas. Zkus ještě dál, zkus milovat. Jako kasti, každý pasíř v tomto rozhovoru Ježíš má. Dvě, dva nároky nebo dvě větvě pro nás. Jednak nás vyzývá k tomu, abychom si vyjasnili priority, co je na prvním místě a co na druhém. A zároveň nám, nás Ježíš ujišťuje, že naši lásce předchází jeho láska, povzbuzuje nás zkusto jít dál na této cestě. Ježíš může nám hodně dát. Nejenom dobré rady. Může nám dávat něco, co žádný jiný rabín nemůže dát. Dává nás sám v sebe. Netlačí nás, abychom splnili své povinnosti, ale ujišťuje nás, že jde s námi. Na předním místě jsme pro něho my. A dává nám sílu, abychom i my dali druhého na přednější místo než sebe. Jeho priorita může být i naše. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Amen.